певая патефон, я закинчу листа. Осенняя любовь. Когда в листве сырой ржавой рябины залеет грость когда палач рукой костлявой вобьет в ладонь последний гвоздь, когда над рябью рек свинцовой в сырой и серой высоте пред ликом Родины суровой я закачаюсь на кресте. Тогда просторно и далеко смотрю сквозь кровь предсмертных слез и вижу по реке широкой ко мне плывет в челне Христос. В глазах такие же надежды и то же рубяще на нем, и жалко смотрит из одежды ладонь, пробитая квостем. Христос, родной простор печален, изнемогаю на кресте, и челм твой будет ли причален к моей распятой высоте. 27 березня 1937 року. Я так стужився за вами. Здається, ціла вічність проминула відтоді, як бачив вас у півтемному тамбурі Лук'янівської в'язниці. «Любі, любі, ви й не знали тоді, що швидко не побачите мене». Спазми в горлі. Не можу писати. Сьогодні напишу заяву про помилування на ім'я товариша Сталіна. 12 квітня 1937 року. Мені часто сниться, що я з вами. Нещодавно мені снилося, що я був у Тростянчику і плакав, знаючи, що мушу покинути його. Ну, що ж, са не лаже, як співається в сербській пісні, а дійсність зовсім інша». 18 квітня 1937 року. Вночі бувають приморозки. А вдень так припікає сонце, що сніг починає танути, і валянки пропускають воду. Через те я починаю застуджуватися. 24 квітня 1937 року. Не забувайте час від часу надсилати мені свої знімки. Добре, якби ви сфотографувались у вашій же кімнаті, щоб я міг впізнати знайомі речі, вікна, двері. 30 квітня 1937 року. Тепер працюю в лісі. Робота від сьомої ранку до четвертої попівдні. Заготовлювання дрів. У лісі ще багато снігу. Сонце світить так, що очі болять. У мене вже три дні слізяться очі, хоч і надягаю темні окуляри. Це від того, що один день працював без окулярів. 6 травня 1937 року. Сьогодні роздано 100 листів, але я не дістав жадного. «Сьогодні я працював у лісі до третьої години дня. День був чудовий. Сонце так пригрівало, що я змушений був паляти модрини без цілогрійки в одній гімнастерці. Тільки валянки у мене низькі. Провалишся у рихлому снігу, і в валянки попадає сніг. Я обмотую коліна, закриваю щілини. Та це мало допомагає. Коли валянки зовсім промокнуть, я йду до багаття сушитися. Ми працюємо вздовж річки. Береги її стрімкі і скелясті». За берегами по один і другий бік височують сопки, покриті снігом і мадринами Дуже мальовнича місцевість Природа прокидається Вирбанець коросла вже покрилась пухнастими м'якими броньками На полянках, де розтанув сніг, зеленіють і червоніють листя брусниць Я сьогодні знайшов чотири ягідки Які солодкі! Єрундук, звірик суслика за з рудою шерстю і чорною смужкою на спині Вже бігає по снігу Я бачив ведмежі сліди Природа скрізь гарна. Вона, як мати, мене пастить і втішає. Я люблю природу. 12-18 травня 1937 року. Працюючи в лісі, 17 травня, я побачив метелика. В лісі ще глибокий сніг. Тільки на пригорбках розтанув він, де багато солодких ягід минулорічної брусниці та клюкви. І так дивно було бачити тріпотливі крильця метелика, що літав над білим покровом снігу. Образ цієї комахи переніс мене в Київ, у пролетарський сад Де так часто я бував і сам, і з вами І де давно вже блищать молодим свіжим і щелепким листям Струнки тополі і круглогруді каштани Яка саме тепер гарна димчаста стадалищині розлитого Дніпра? Востаннє я бачив Дніпро ввечері 16 квітня 1936 року Але тоді він був олив'яний Похмурий, непривітний, як і моя думка Таким він мені тепер не уявляється Я бачу його в ореолі золотого осяйного дня рівного якому нема в цілому світі. Вигріваючись під скупим колимським сонцем, я згадую рідне, ласкаве київське сонце. 24 травня 1937 року. Дістав от вас листа від 20-31 березня. Це перший лист, що розбивши охотські люди, сповістив мене про ваше життя. Що було перед тим, невідомо, бо немає ні одного листа, висланого з Києва зимою. Але й в цьому, одержаному 19 травня листі, Стільки горі і печалі, що я сп'янів від них, як у ті дні, коли я вперше опинився на Лук'янівці. 5-20 вересня 1935 року. І знов обвугленими сірниками на сірих мурах сірі дні значу.